«За руку!» – виправдовувалась Дана. «Я навіть не побачила». «Як то не побачила? А куди ж ти дивилася? Що вона тобі казала? Що?» – допитувалась мама. «Казала, що я неслухняна дівчинка». «Бо й неслухняна. Не трималася мама й тата. Вердзігілька мала. Забрала б тебе та циганка. І знаєш, де б ти опинилась? У шатрі неїному. В, цаб... в таборі циганському. Зробили б вони тебе прошачкою, і водили по всьому білому світі з простягнутою рукою. «Цигани чорні, а та жінка біла», – заперечила Дана. «І в пацьорах білих, і в кабалюсі з соломки, іще вона казала, що їй звати Марта, і що вже обідати пора». «А вже ж пора», – сказав тато, хуто підхопив її на руки, і аж побіг до форманки. «Пора, мої золотко, пора, смоктунцем сита не будеш». Тато мовчав, і так батожив коней, що ті аж злітали над вогкою дорогою, аж білим милом покрились. Мама чогось весь час озиралася, ніби хотіла переконати, що за ними не мчить погоня. Дана вчепилася руками у мамин станик і заплющила очі. Мама мовчки притиснула її до себе. Тільки коли минули два села, коні з перейшли на звичне тюпання, а тато з мамою почали балачку. Більші ніколи не брали до міста. Тільки та дивна караука жінка у солом'яному капелюшку Ще кілька ночей снилася, а потім стала забуватися. Розділ п'ятнадцятий Хата Ясницьких ходором ходить, Подвір'я аж двиготить, все на ньому до гори дриком. Ворота відчинено навстіж, Фурманку біля клуні перекинуто на бік, Сіно в шопі перетрушено, Тані смугасці ходники, якими були застелені лавки біля стола під навісом, аж на тин закинуту. Чалапун також на загорожу вискочив, находник приліг, злякану нявкає і шипить. Вуха до голови приплюснуті, хвіст трубою, а розгорячіли паробоцьке військо, гасає кругом хати. За кожен кущ, у кожну шпарину заглядає, котрись із хлопців навіть у собачу конуру носа всунув. Добре, що спритно відскочив – а то б Рябко його відкосив. А вже ж відкусив би, і не так від злості. Рябко – пес добрячий, як від образи. Бо чого б це тому парубоцькому носиськові до його персональної буде на його законну псячу територію пхатися? Де ж тая молода сховалася? Куди ж це вона так забралася? Вдавано бідкається, хапається з голову Василь Мартошин. Ге-гей, молода, зовися! Перед нами появися, вукаємо твій дем'янів. Не бійся, ми люди хороші, ті ковель ми любимо гроші. От поторгуємось з молодим, дізнаємось, скільки він готовий за тебе заплатити. Як побачимо, що вельми є стіменний, то ми тобі хорішого молодого знайдемо. А нащо тобі, скупий чоловік? Скупому душа дешевша за гроша. О, дивіться, дивіться, оон вона, показує котрись із парубків на клону. З-за клуні появляється молодуха. Весолка, дебелила, з білим марливим вегляном на голові. Вона голосно ойкає, руками за величезний кролий живіт тримається, ніби в неї перейми вже починаються, ніби ось-ось дитина на світ появиться. «Хлопці, заходьте з того боку, ловіте її, ловіте!» Василь кидається до молодухи. «Хучіше, бо поки зловом їх уже двоє буде. Он, який повзаг молодуха, на своє весілля приготувала, кричить Матвій. «А мов, лучше до неї бабницю привезти?» Молодуха перевальцем тікає, смішно закидає ногу у величезних заполюжених капцях, ще голосніше ойкає, парубота за нею. Зловили, налетіли всі в гурто. Молодуха напручається, кидається обнімати і цілувати парубків. А бодай тобі пес губи облизав, крикнув котрись із них хлопці. Молодуха вусами лоскоче. Зірвали веліна й номер аж за боки беруться. Під веліном справді вуса мригають. Віталькові з-під на траву біла подушка випадає. Хтось штрикає у неї гострою палицею, розриває пішивку, а з пішивки на все подвір'я пір'я розлітається. Знов регіт на всю вулицю. Знали капосні, що молодуха підстана довго признали, але весь цимус у цьому розігруванні викрадення, або, як ще у ту кажуть, умиканні молодої. Набігаються хлопці за підстаною, набавляться, нарагочуються, тоді справжньо мусять знайти і таки умикнути. А потім вже будуть за неї викуп у молодого правити. А молодий хоч і, направду, сімейний, але ж не бідний. Роз'ярять його збитошники, Змусять калиткою потросити. У Стецького Хрімчук за свою молода стільки, Скільки вони скажуть, Тож можна добре торгувати перед весіллям. Дана сидить на горищі клуні. Дивиться крізь продушену у соломіній покрівлі, на передвесільну Веремію у дворі, на те, як її завзяти, шукає перебоцьке військо і до болю косає губи. Кому смішки, а їй плакати хочеться, бо весела забава закінчиться, а для неї все тільки почнеться. Після вінчання вже нічого не повернеш, і нічогісінько, то вже на все життя». А вона, як подумає про степця, що він цілує бр, що з ним в одній постелі спати, лягати, ой божечку, що його рука з руденькими волосинами, то її грудей торкається і так зняв день з року в рік, аж поки вона зістаріє, вночі степцю, а вдень корова, свині, кури, уси.